Molt benvingut i benvingudes, senyores i senyors, amics i amigues, amb aquesta nova edició del programa Esports al punt de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui aquest en resum informatiu, sempre després de l'informatiu migdia, quarta de i de l'informatiu vespre, a partir de quarts d'avui del vespre, a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Us parla Rafael Cordi. Uns minuts per dedicar-los avui a les notícies esportives de casa nostra. Començarem amb un petit en repàs de la Lliga de Futbol de la Tercera Catalana. Parlarem amb l'Àlex Cepo del partit de demà, que enfrontarà les búcies i el Palafrugit a les 4 de la tarda a la població salvatana. Àlex Cepo ens farà una valoració del començament d'aquest any 2020. Després eh, també parlarem amb en Xevi García en l'Hockey Lliga no s'ha aturat jornada al passat dia 4 l'Hockey per la Progell, el corredor Mató va empatar a la pista del Lloret a dos, i té un rival molt difícil demà a les 8 del vespre, òbviament, al pavelló de patinatge de Palafrugell, és el Liceu de Corunya, dels millors equips del món mundial amb això de l'hoqueix sobre patins, i actualment el segon classificat, tot i que hi ha esperances, perquè no fa pas gaire, fa unes setmanes perdien a camp d'un dels darrers equips classificats de la categoria per sota el Palafrugell, com és el Taradell. Però en què passa amb en Garcia en parlarem també uns minuts. I després d'aquesta introducció, avui ens acompanyaran en el món de l'handbol Luri Sierra i l'Edu Fontanella. amb el món del futbol parlarem del vagú amb aquestes jornades, en Damià Seguer qui ens acompanyarà, en Miquel Álvarez ens farà el seu resum del tennis taula, en Paco Escribano del futbol femení, i acabarem amb en Xavier Ferrarons que ens parlarà del futbol sal a Mallobregues. La gent que avui ha col·laborat a nosaltres serà un espai més curt a l'espera de retornar a les nostres entrevistes habituals que a poc a poc anirem tornant a programar a través d'aquest espai. Comença, doncs, Esports al Punt amb aquest eh, dia d'avui a Ràdio Palafruixut. Comencem el nostre programa d'esports amb el dia d'avui, amb la primera de les aturades que realitzarem, ho farem amb el món del futbol i en concret amb aquesta tercera catalana que encara ja ha la seva recta definitiva, després d'haver-se jugat ja bona part de la temporada, arribant a la meitat, tenim el duel entre l'Arbúcies i el Futbol Club a la d'aquest dissabte a les 4 de la tarda, per saber-ne més coses com ha anat aquests dies de festa com s'ha preparat la plantilla, parlem amb l'Àlex Cepo, un dels dos coentrenadors del primer equip del Futbol Club a la Frugill, Àlex, bon dia, benvingut Hola, bon dia, Rafael, i bon any Igualment, doncs, com l'heu passat? Bueno, han sigut unes festes per nosaltres un pèl massa llargues, però la veritat és que bueno, aquesta setmana s'ha notat que els jugadors tenien moltíssimes ganes de començar altre cop, i hem fet una setmana extraordinària a nivell d'entrenament, la veritat. Uh -huh. Sembla que quan, quan passa Nadal i comença és com si començés la segona meitat de la Lliga, de fet no és així perquè encara no hem acabat la primera volta, estem amb la jornada número 16, si no recordo malament ens queden dos partits per acabar aquesta primera volta, però és el moment de, eh, definitiu no? en la qual ja els, els equips es comencen a posicionar. Exacte, ja, ja van comentar dies enrere que quan comença la segona ja se van veure les dos diferents tipus de lligues que hi ha, la part alta i la part baixa. Ara ens queden dos partits molt importants, per eh, dos partits a casa també tenim, rebrem, rebrem el Tordera i i si guanyam aquests tres partits, eh, segurament eh, ja te dic que serà molt difícil treure'ns de, de la part alta. Diu que hi ha lliga, no?, si es guanya aquest partit. Bé, de moment anem per l'Arbúcies, que és el rival que teníem. Va sorprendre l'Arbúcies a principi de temporada, col·locant-se entre els millors, a poc a poc però ha baixat les revolucions. No és l'equip que anava dels darrers la temporada passada, però sí que ha quedat a mitja taula. Què en penses, aquest Arbúcies? Val, doncs pues, eh, ho estem parlant. En Jordi també és davant a veure, en Jordi Cama i és un partit una mica trampa el camp de l'Arbusier de tota la vida ha sigut un camp molt difícil són un equip que corre els 90 minuts que no donen cap pilota per perduda i encara que vagin darrere el marcador segueixen buscant, segueixen buscant fins que empaten o guanyen el dia passat a, a, a algun partit d'aquesta temporada sobretot a casa seva i no serà un partit fàcil com, com cap oest, però menys aquest aquest tenim, tenim una miqueta no, no és por sinó molt de respecte al rival i per això hem entrenat molt fort aquesta setmana perquè sabem que ens ho posaran molt difícil. El darrer empat van deixar abans de festes amb un empat a casa. Uh, seria un mal resultat un empat o apostem per la victòria? No, no, uh, no va ser un mal resultat perquè, bueno, a l'Aguizó ja, ja van contar que és un equip superdifícil. Uh, la primera part, la veritat, és que va ser seva totalment. La segona, van fer alguna modificació tàctica, ens va sortir molt bé, vam treure Albert Sánchez, que estava a la banqueta, va marcar un gol al minut 90, un gol extraordinari... I aquest punt jo crec que, com, es va, com va succeir, ens va saber més d'una victòria que no pas un empat. I mm. Ens va donar moltíssima moral. Aquest arbússis amb el qual ens enfrontem, eh, Sepo, ve eh, de, de dos resultats força positius. Potser que s'hagi aturat la Liga aquests dies també ha sigut beneficiós per nosaltres. Sí, eh, a veure, ojalà, ojalà que hagi sigut beneficiós, però ja t'ho dic, el seu camp el seu camp és molt difícil. A casa seria un altre partit, però el seu camp eh, ens ho difícil i esperem que hagi menjat molts de torrons i que no corrin gaire. Jo el primer ascens del, del futbol club a la Fugil que vaig viure jo en directe va ser precisament a Camp de l'Arbúcies, però te parlo de fa moltíssim temps encara, o sigui que suposo que les coses han canviat bastant. No sé si havies nascut tu, ni, ni, ni això poder, eh? Sí. Ara, ara no, te no, faig, jo... faig més jove del que ets, eh? Sí, no, jo, jo me'n recordo que sí, que he anat a jugar Camp de l'Arbúcies, que era de sorra, quan ho no ah, havia anat sí? jo, mm -hmm. i que era, bueno, que estaven les malles allà al costat, i recordo una jugada, no sé si era que vaig estar amb el Begú, que vaig caure allà al costat de, de, de la banda i ja està. Me van fotre una cosa i tota allà, tu, una passada. <ríe> Molt bé. Escolta, la, com, com està la plantilla aquests, uh, aquests dies? Teniu, suposo, després de festes, uh, tothom recuperat. Uh, els torrons pegen o no pegen. No, no, jo no he estat cap a tres, però sí que tenim una baixa, que és la de Heredia, que el dia que l'Aguidor va tindre una petita una petita molèstia als disquios i, bueno, sí, i a la tutta una miqueta, i bueno, la farem descansar perquè el volem fresc per al partit de Tordera, sobretot, tenim, tenim altres jugadors que poden fer la seva feina i li hem donat descans aquesta setmana, però en general tornem a recuperar Manel, que estava de vacances del dia de Caldeguidó, i estem tots, estem tots en plena forma, la veritat. Molt bé, doncs esperem aquest encontre. Suposo que entre tu i, i el soci ja heu plantejat el partit. Com és el camp de, de l'Arbússia? És clar, jo recordo aquest de terra que, que tu comentaves, no sé si és el mateix lloc, o suposo que, que, que ha canviat, sí. no? Amb els anys canviem molt les coses. És un camp sí, petit o bueno, gros, camp, o què? No, no, no és gaire gros el camp, eh? És un camp mitja, mitjà, tipus camp de a veure, no, no, és, no és gaire gran ni gaire petit. Però, bueno, eh, nosaltres farem el joc que fem sempre, intentarem jugar a la pilota, fer un joc vistós a l'hora pràctic i ens desigual el camp en aquest aspecte si no és molt petit no, no variarem moltes coses no variarem. Àlex, doncs moltíssima sort amb en aquest encontre, demà estarem atents de la sintonia de Ràdio Palafrugill per saber com va aquest partit, aquest Arbucis Palafrugill recordeu, les 4 de la tarda, retransmès en directe, la locució de l'Alba Cabrera aquest partit entre l'Arbucis al Palafrugill Molt bon dia! Aur un bon dia relaxar una versada. les reformes de la cuina i del bany directament amb nosaltres. Carrer Mestra Segrera número 9 de Pelafrugell. Obrim de 9 a 9 de dilluns a dissabte. No tanquem al migdia. Diumenges i festius de 10 a 2. Segona aturada del dia d'avui, en cap a l'Hockey Lliga, que no s'atura, tampoc ni un moment, almenys amb aquestes jornades, sí que hi haurà una ajudada, crec, intersemanal l'altra setmana, però això ja en parlarem també amb en Xevi Garcia, que també tenim avui disposat a xerrar amb nosaltres els esports del punt. Xevi, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, bon any. I bon any, efectivament, que no t'ho podia haver dit en, en persona ni tampoc via telefònica, perquè no varem tenir programa amb l'ajudar que vam tenir eh, just abans de, de Reis. Una manera d'acabar i de començar l'any bastant positiva, almenys per als resultats, el que ha tingut l'Hockey Palafrugilla, el corredor Mató. No sé si així va ser a la pista, en el terreny de joc que diem nosaltres, amb aquest empat a dos, eh, que crec recordar que vàreu fer a eh, la pista de Salvatenca de, de Lloret. Sí, home, eh, com moltes gràcies hem dit, no? en aquesta categoria i, i tal com està la, la Lliga, puntuar eh, sempre és positiu. Eh, sigui un punt o en siguin tres. Per tant, en aquest cas va ser només un, però puntuar és, és molt positiu. Sí que és veritat que, que, que és el Lloret, que, que van últims, però la seva pista eh, realment tots els equips ho han molt malament. No? I el que traiem de positiu aquests dies és que ens va posar per davant amb un 2 o un, i vam poder lo coses que això també és molt complicat perquè ells són un tipus d'equip que quan, quan van parar el nou marcador a l'abriodat és que s'hi o sigui, es trenquen molt bé i és molt complicat poder, poder entrar dintre. Entrem en una sèrie de partits, Vic que el vàrem superar amb, amb nota almenys amb el resultat, aquell 2-1 agònic que acabarem aconseguir empat a 2 a, a la pista Lloret Vila Esportiva i aquest cap de setmana aquest dissabte, ens visita el Liceu l'equip que ens va fer el descosit a la primera volta el qual suposo que li teniu moltes ganes, però home, la, la diferència és abismal, tot i que han perdut la primera posició que, que tenien en el seu moment. Sí, eh, jo considero que potser és dels equips més perillosos que hi la categoria. Eh, és un equip molt, molt, molt ambiciós, un equip eh, molt físic, moltíssim, eh, amb uns jugadors eh, allò de dir eh, grossos, físicament molt forts, i que, i que en aquesta pista nostra... Eh, com que és més petita eh, i ells ens eh, apartaran el que no està escrit. O sigui, serà molt, molt complicat poder sortir fins de la nostra zona, no? Però, bueno, és que diem. Aquests van ser els que ens van fotre el que es cosita va venir a la primera volta. Eh, va fer un resultat històric, un resultat de 13-0, que ens va fer molt de mal, que el vam saber superar però que és veritat que en tenim ganes, en tenim ganes, sempre qualsevol jugador, qualsevol equip que et fan 3-0, sempre vols una mica de revenja, no?, de dir, ostres, a veure, a veure què passa, no? Ara, clar, que és veritat, o sigui, revenges amb aquest tipus d'equips, de, d'equips és una mica complicat, no?, i hem de ser, hem de ser... Però, clar, em, em, em reconeixo que la cosa és molt complicada. Ara bé, dit això, o sigui que és veritat que nosaltres també tenim les nostres armes, i que juguem a casa, i que aquesta pista és complicada de jugar pels equips de fora, i que, de la mateixa manera que, doncs, que, que un taradell va poder guanyar en el Liceo, a la pista del Taradell, doncs, perquè nosaltres els ho podem fer a les demanar ara mateix, Xavi, què em vàrem aprendre o que em vas aprendre tu d'aquest... Uh, no sé si va ser 4-3 el resultat final, no me'n recordo ara, però d'aquesta derrota davant d'un dels equips que és, que és el avant QM, aquest cas de la Lliga, com és el Taradell, una sorpresa que no se'l creia ningú i que va passar, per tant, també pot passar per la Frugent. Sí, al final... Uh, és, és el que té ara, no?, és, és, depèn de quines armes fa servir, no?, i si et funcionen, no?, llavors nosaltres a demà de, de jugar un perill molt tancats a darrere, molt tancats, i esperava contra. Si nosaltres podem aconseguir tancar-nos i que no ens entrin, i que, i que algun, alguna d'aquestes sortides nostres acabi a porteria, i ells uh, agafin la por típica del ai, ai, ai, i a més a més venen de perdre amb el moll a casa del, del Liceu. Per tant, uh, tornar-los entrar una mica els fantasmes aquells de la, del, del, del perdre, bueno, si podem jugar amb aquest punt psicològic pues, escolta, benvingut sigui no, no seria per la primera vegada que passen aquestes coses per tant, tampoc anem a buscar una cosa que sigui impossible o sí sigui que la veritat que no, no, no pretenem anar a guanyar el partit allò desagradament, perquè, perquè això sí que és anar buscar una cosa impossible no podem sortir a apertar tota la pista perquè perquè se'ns fulminaran, però si fem servir aquestes armes, doncs poder funcionar potser no, potser no, però d'on menys ho hem d'intentar-ho l'últim partit a casa, la jornada passadora en perda davant de del noi sí, per això, per això ho vull dir que també, al final també tot i tu no en pot perdre, tot i no en pot guanyar no? i és veritat que eh, el, el Barça per exemple és un equip eh, tècnicament molt superior, molt bo però que ells eh, van picant pedra van fer van fent, van fent i saps que al final eh, al final tens la, la mort no? eh, eh, amb el Liceo eh, és diferent És diferent perquè van molt forts, molt forts però no ho tens tan clar, no ho tens tan clar de que pugui passar això, no? O sigui, és allò de dir... És, és... Em recordo a vegades els, els partits de futbol del Barça i del Madrid de, de, de l'època d'en Cristiano, que... Mm. que, que... Contra el Barça sabies que perdries, perquè, perquè contra el Barça tothom perdia perquè saps que tard que acabies perdent, i que amb el Madrid, doncs, bueno, podia ser que sí, però podria ser que no, perquè depèn de com els sortís les coses. No? Una mica l'audició me'n recorda això, no? dir, són jugadors que, que, que, que tècnicament són molt bons, que són molt forts, molt físics, però que depèn de com els sortís les coses, doncs amb, amb que no els hi surt, no els surt, perquè entra un mal moment, entra un mal dia, i, i, i, i, i, els, i els el pot suspendre. O sigui, el Barça dut un món que tinc un mal l'ia. Aquest no podem tenir Mm -hmm. Bé, és el partit que tenim aquest cada setmana, que la gent el disfruti, sobretot els que assisteixin eh, amb eh, el pavelló de patinatge de Palafrugell, no tots els dies es pot rebre la visita d'un dels millors equips d'Europa dels darrers eh, desenis, és el Liceu, eh, el Liceu de la Corunya, per tant, a disfrutar-lo sigui quin sigui el resultat final. La nostra Lliga ve més enllà, ve amb equips com el Vic, ve amb equips com el Lloret i sobretot vindrà després d'aquest encontre, amb aquesta jornada que jo deia que és intersemanal, suposo per competicions europees, Xavi, que hi ha i que jugueu el derbi contra el Girona i després, també un partit a casa, ja parlem de, de final de mes, contra el Taradell. Tindrem temps de, de parlar-ne, però tu suposo que, coneixent-te, ja hi tens un ull posat. Sí, esclar, normal, normal. Primer tot el que has dit, eh, qui vulgui veure un bon partit de hòquei, dissabte és un bon dia. O sigui, sí que és veritat que el Barça crida molt l'atenció, que el Barça a la gent li, li fa patxoca perquè és el nom del Barça, però en el món del hòquei, eh, després del Barça ve, ve, un, ve un liceu actualment. Per tant, veure un liceu realment és, és, és, és espantacular veure aquesta gent. És o sigui, un equip molt professional, és un equip molt eh, bueno, diem, professional d'una categoria eh, el, elit, quan no estem acostumats a aquest tipus de coses, per tant, veure aquest tipus d'equips és és que divertit i és xulo. Això per un costat. I després el que dius, després ens ve un Girona que juguem entre setmana, perquè hi ha la Copa d'Europa per, per part d'ells, i després tenim el Tarell. Sí que, que ara, més que partit a partit, el que anem mirant és el que, quin és la, la, la, la dinàmica que ens toca. No? I bueno, ara, ara passem a un partit en què serà complicat, i després jo penso que en dos de, de, de màxim, màxim nivell, no? de, que ens demanarà estar al màxim. Un és el Girona, que, que ens enganxarà a la seva pista, que aquella pista és molt i molt complicada de jugar, i, per tant, volem a veure com, com, com la podem enfrontar, i després ve un, ve un partit a casa que és el... El, el Taradell. El, el Taradell, i mm aquest -hmm. torna a ser el partit de vida o mort que, que, que l'hem de guanyar i hem de puntuar sí o sí. Per tant, uh, com una uh -huh. uh, vam parlar una vegada de la classificació, m'hauràs comentar que els darrers equips d'aquests anys no no baixen, sinó que hi ha com un playout no?, que es, que es disputa, però no recordo exactament quants equips el disputen. En aquests moments estem desens, eh, la taula classificatòria, dos punts del nove, que és el Lleida, un punt per sobre del Voltregà. Estem en aquesta zona que jugaríem al playout o no? Quants equips no, els juguen? No, hem, mm -hmm. hem o sigui, fora de la, de la zona de play -out. Que el play són els quatre últims? Els quatre últims. Els mm -hmm. quatre últims fan playout i els altres fan playoff. off uh, La nostra posició a nivell de club la idònia seria quedar desè-nove. Per què dic desè-nove? Perquè desè-nove... Uh, vol dir que et salves segur, vol dir que fas el play-off, no, no fas el play i a més a més, uh, uh, de moment, uh, te salves el, el, el tema d'Europa. Quan dic Europa, vol dir anar-se'n a, a la, <ríe> la Copa de les bueno, també pots renunciar-hi, no, després? No, pots si No, doncs, no? pots. No? No? Tens, mm -hmm. tens molta econòmica i tot això. Ah, vale. Ho perquè, al final, anar a és un tema econòmic. Llavors, uh, Uh, si s'hi ha d'anar, hi ha d'anar doncs, ja una bala darrere de, de, de que ens asseguri que doncs, hi ha una, unes quantitats de diners i, i, i si no hi són és, és una mica de suicidinari uh, bueno, ens estan fent les coses bé per poder-hi ser-hi eh? no, no, no, no ho descartem o si sigui, és aquest any o o d'aquí o d'aquí o d'aquí o d'aquí ha de començar a competir Europa bé que vam començar des de baix en una anar pujant, i ara el, si els, els límits no ens els oposem i és anar, és anar a fer pas a pas és la segona que estem on que lliga, acabem de fer més amb mitja volta més punts que tota la temporada que hem estat la primera vegada, per tant hem millorat, llavors el pròxim pas a millorar és quedar dos els primers, I, mm. i el pas millor doncs, és, és anar la Copa del Rei. I són, són fites com a la Puigell, eh, segur, segur que tard o d'hora els acabarà solint, ja sigui l'any que ve o sigui d'aquí dos anys, però doncs, són fites que, que els hem d'anar fent. Quan es tanca la Copa del Rei, al final de la primera volta? Ja està tancada. Sí. Ah, ja està tancada. Mm -hmm. Ja està tancada, els vuit primers, mm -hmm. la fan, a, la fan Galícia, la fan al well. de març. I pensava que era acabava la primera volta, en aquest cas. Bueno, quan va acabar la primera volta, exacte. exacte, final de la primera volta. Exacte. Abans del partit I, contra ja el Vic, no? El partit. el partit del Vic va exacte. ser el primer de la segona volta, efectivament. Correcte, correcte. I m'agoste di que vuit equips van a Europa. Vuit eh, equips van a Europa, perquè quan fan, els quatre primers fan Copa d'Europa i els quatre segons fan la, la Copa a més de mitja lligra, així es va cap a Europa. Déu-n'hi-do. Sí sí, sí, sí, sí. Molt bé. I a més a més, el possibilitat d'anar avançant rondes, eh? Perquè, o sigui, eh, cada vuitè aquí a Espanya, eh, quan te'n vas a Europa, ets un bon equipeu. Eh? No, no, mm -hmm. no jugar contra equips alemans, o equips eh, suïssos, o francesos. Vull dir, que passes ronda. Vull dir que cada cop que passes ronda, doncs, és és més, més perdit. I a diferència del jugo, que això és la pregunta que tothom acaba fent, a diferència del futbol, que el futbol, com passa la ronda, doncs vas cobrant calets, aquí vas pagant. O sigui, sí. O sigui, és la, és la, la petita diferència que hi ha algun esport. No? No, no, hi ha, no hi ha premis econòmics aquí per competir-hi? No, al no, contrari. No, no, no, no, no, no, no és que hi hagi premis econòmics, sinó que has de pagar-los. Sigui, cada cop has pagat més. Cada cop has més perquè has de pagar tot i has de pagar els desplaçaments dels àrbis, has de pagar els desplaçaments, has de pagar tot. En futbol, com passa la ronda, doncs, doncs sí, sí. o guanyes un partit, doncs tens tens uns certs diners de televisió, uns diners de la federació en el món del hockey i això no hi és bueno, forma part de l'espectacle del hockey déu nhi quina paciència que heu de tenir els que estimeu tant a, a aquest esport Xavi, ah. doncs que vagi molt bé i que el disfrutis i que no et quedis sense veu perquè dilluns volem parlar amb tu, eh, que ja ho sabem avui li sí. he fet la broma abans de que tenia veu, o sigui que Lloret no la va gastar però igual demà amb el partit contra el Liceu la, la perd tota Si la perdo usar bona seny, valent. Eh, ens quedem a que tallar durant, durant guerra fins al final i, i si al final el final per amb laia ja la ja programem un altre dia, cap lògema. Xavier, una brasad fins a dillons. Oi, jove. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ampla. Els dos protagonistes que ens han acompanyat doncs, amb aquest espai, amb aquesta matinal, hem conversat amb l'Àlex Epo, hem parlat també amb en Xevi Garcia, aquesta és la jornada que tenim amb aquest cap de setmana. Eh, no és l'única jornada que tenim, perquè recordem que també tenim un altre partit a seguir, però no hem disposat de cap prèvia per a aquest encontre, per part de la gent de la Soleda, que juga també demà, amb un partit importantíssim, a les 4 de la tarda ho fa davant del Salrà, el que de el Gregal de Palafrugell, recordem que la classificació ara mateix, aquests 8 punts d'avantatge que el Tordera porta respecte al segon, que és el Palafrugell, 38 per 30, però a darrere un grapat d'equips separats només per dos punts, que l'Eguidor 29, si els 29, Aro 28 i que l'Onja 28, ja més enrere el Vidarenca en 23. La Saulera és penúltima, 17 amb 11 punts, el QE precisament és el rival d'aquest cap de setmana, que és el saldrà que només té dos punts, si guanya la Saoleda pot arribar a atrapar dos equips més, té el Fornés a un punt, en té 12 ara mateix, i el Lloret en té 14 però hi ha dos equips més que estan a un 30 pedra, a dos partits. El Sant Pol en té 16 i el quart en té 15. Per tant, la cosa encara està molt renyita. Esperem que després de la darrera victòria a casa 6 a 3 contra el Calonja, després es va perdre, si sí, és certa, contra un rival certament complicat com l'Aro per 2 a 0, però sembla que la imatge del Salvador és positiva amb aquest darrers intent i ho intentarà doncs, aconseguir. A veure amb el grup 15, quins són els partits, perquè les darreres jornades ens van deixar també una classificació molt empordanesa, baix empordanesa, bàsicament. Torreira primer 38, Begú segon amb 34. Amb aquesta classificació i a darrere el Pals, que s'escapa una mica també de les posicions de baix de la taula. Aquesta jornada el Pals juga a casa contra el Navata. El Begú i el Torroella s'enfronten a les 4 de la tarda, de, en aquest cas diumenge, un partidàs sens dubte entre aquests dos equips que són ara mateix primer i segon de la taula classificatòria. I anem a veure què ens en diu d'aquest encontre el míster del Begú, és en Damià Seguer. Bon dia, Rafael. Aquesta setmana, després de l'aturada de nadalenca, doncs, eh, torna el futbol de competició a Begú i bueno, amb el millor partit doncs, que a hores d'ara es pot veure la categoria. Primer, que és el Torroella, contra segon, que som nosaltres i la veritat és que esperem que es vegi un gran partit. El Torroella té un molt bon equip, està fent una temporada espectacular, encara no ha perdut cap partit i nosaltres doncs, també portem una molt bona temporada estem a 4 punts seus i esperem doncs, que el di... aquest diumenge pugui donar... donar una alegria als nostres aficionats i, i poder quedar-nos els 3 punts de bau sabem que serà un partit molt difícil que és un partit molt igualat ells ens coneixen nosaltres els coneixem també en ells ja la temporada passada tots dos equips vam quedar a la part alta de la classificació i bueno, serà un partit doncs, segurament molt intens a un ritme d'una categoria superior i que es pot decidir doncs, pels, pels petits detalls nosaltres sabem que tot i que són tres punts molt importants eh, segurament potser més importants per nosaltres per retallar que, que per ells però tampoc és definitiu queda el que et deia l'altre setmana queden tot una segona volta queda... Uh, l'últim partit encara quedarà a primera volta i passi el que passi no serà definitiu tot i així és el que sí que espero i esperem és que es vegi un, un gran partit entre molt bons jugadors de futbol que hi haurà a sobre el camp i que l'afició doncs, de Begú segurament també vindrà molta afició de Torroella i de, del voltant que ens doncs, pugui venir a veure un gran partit i a disfrutar d'un duel regional doncs que feia anys que no es veien aquestes posicions i, i poder passar una bona tarda moltes gràcies esperem dilluns doncs, comentar com ha anat el partit i per la part nostra que els tres punts es quedin a Bagú això és el que ens en deia l'amic que en, uh, en Demi ha seguit del Bagú, doncs què en pensa el míster de la Torroella en David, bon matí, també ens fa arribar la seva impressió sobre aquest autèntic derbi aquesta jornada a la Tercera Catalana i bones, bon dia i bon any, eh? Doncs mira, el partit del Begú, eh, particularment en el nostre cas, eh, parlo, potser és, és una mica, és una llàstima per nosaltres que aquest partit que enfronta primer, primer contra segon, que, hòstia, és un partit molt important, es, hagi caigut justament en aquesta data. Primer perquè potser hem perdut una mica el ritme de competició que portàvem després de dues setmanes o tres sense jugar. Vam mirar de fer algun partit amistós, però, esclar, s'ha perdut una mica el ritme de competició, jugadors de vacances, ara n'hi han alguns que tenen exàmens, coincideix, a més a més, doncs que tingui algun jugador tocat. Però, bueno, després dels resultats de l'última jornada, ens anem allà amb quatre punts més que ells, Uh, tinc, tinc claríssim que serà un partit molt dur, molt perquè ja l'any passat amb uh, el begur vam tenir uh, a casa seva vam perdre, a casa vam empatar, enendeà és un entrenador que, que, bueno, que té els, els seus equips varien molt a la forma de jugar, a casa ens va jugar d'una manera i a fora ens va jugar d'una altra. Per tant, uh, bueno, aquests dies he intentat preparar l'equip perquè perquè fem el nostre joc, però que tinguem clar doncs que ens podem trobar davant un rival que ens pot jugar de qualsevol manera, amb qualsevol sistema, amb qualsevol plantejament, i bueno, que serà un partit, jo crec que serà un partit maco. Espero un rival eh, que vulgui guanyar el partit eh, utilitzant les seves armes, però que sap que si el resultat no, no els afavoreix, doncs eh, es pot quedar una mica també despenjat. I nosaltres doncs, eh, sapiguem doncs, que, que li podem donar un cop molt important a la Lliga i, i que no hi tenim, jo crec que no tenim res a perdre. Vull dir, si anem en allà, sortirem líders eh, passi el que passi i qualsevol resultat positiu ens, eh, ens, ens donarà molta força i ens afiançarà encara més a la, a la classificació. O sigui que amb moltes ganes i amb molta il·lusió de continuar amb aquesta temporada que estem disfrutant tant. Aquesta jornada doncs promet un partidàs amb aquest begú Turroella i el Verges recordem que juga també diumenge a les 4 de la tarda a casa davant del Bàsquera. Aquesta ha estat una mica el resum que us hem efectuat amb aquests moments a la nostra sintonia en el món que ens envolta que és el món, com no, del futbol amb aquestes moments amb futbol, però ara mateix qui ens parlarà és un altre protagonista, en aquest cas en Paco Escribano. Ens fa una valoració d'aquest cap de setmana per a l'equip del futbol femení del Futbol Club Palafroger. Bon dia i bon any, senyor Catal. Doncs res, no, aquesta, aquesta setmana descansem perquè varen ajornar el partit per tema de, de que bueno, no teníem jugadores, perquè els detinc de vacances i una és la portera i no tenim porteres. O sigui que, com que som molt justetes aquest any, doncs hem decidit ajornar el partit per un altre dia i, i bueno, ja ens anirà bé per fer entrenos més específics físics i i esperar a la pròxima jornada vale? vinga, gràcies doncs ja ho veieu eh, també passa això amb el món sobretot el món del futbol eh, femení i els equips ho han de comprendre amb uns els altres eh, anul·lat doncs l'encontre eh, d'aquesta setmana de l'equip femení del futbol club eh, Palafrugiu gràcies Paco eh, seguim perquè tenim més protagonistes en aquest cas Ara mateix serà el torn de l'handbol, és amb l'Uri Sierra, de escoltem la crònica, la prèvia d'aquest cap de setmana. Hola, bones. Doncs sí, tornem a la normalitat, tornem a la competició i ho fem en una pista dificilíssima com és la pista del Vilamajor. Jo, personalment, no he guanyat mai ni, ni amb la base ni amb el primer equip del club. És una pista molt sorollosa, és una pista on ells donen sempre un plus més de competitivitat... Um, el Vilamajor és un rival directe tenim dos punts per sota nostra a la classificació i bueno tots aquests factors ens indiquen que serà un partit molt i molt competit el Vilamajor és un equip que té una grandíssima porteria té un central que és, que és molt bo ens va, ens va fer 14 gols a casa i, i nosaltres doncs, doncs el que estem fent és, és entrenar aquests dies hem, hem entrenat durant les placances de Nadal l'equip està amb la moral força bé, perquè vam aconseguir guanyar inesperadament a la pista de, del bordils B. I, bueno, eh, els partits s'han de jugar. Nosaltres anem allà amb una mentalitat gairebé de, de final. Sabem que que qui guanyi aquest partit, doncs, doncs respirarà una miqueta. I, I, bueno, doncs, esperem anar a Vilamajor, aconseguir els dos punts i i tornar cap a casa contents Moltes gràcies, amb Lori Sierra Esperem que així sigui L'Edu Fontanella també ens explica què passa amb el Garbí femení Aquesta setmana no hi ha partit del Garbí B Per tant, l'Edu ens parlarà ara del partit de l'equip femení del Garbí Bon dia, aquest cap de setmana el segle femení del Hambo Garbí jugarà un mig al migdia a la 1 al camp del filial de, de Luar Gràcia Sabadell un equip que va a la posició número 10 Uh, i nosaltres anem a la posició 13 però que ens porten d'avantatge 6 punts uh, és un equip que, que ve de, de Lleida Catalana o sigui que l'any passat va baixar de categoria o sigui, tenen un, unes jugadores molt, molt bones uh, pel que m'han comentat i tenen una primera línia esquerrana a la grana dreta a la grana dreta, a la molt bona tant a punt fort, a punt feble i llançament exterior, té molta qualitat i llavors també les altres primers línies també tenen molta qualitat a, a l'hora de, de l'1 contra 1 i a l'hora de fer encreuents i permutes intentarem aquest partit eh, posar-li les coses molt difícils en el rival perquè ja som ja tenim una plantilla completa totes les jugadores ja ja n'he arribat ja teníem, perquè teníem dos jugadores de, de Darkwood i ja n'he arribat i intentarem doncs, eh, treure molt profit d'aquest partit i i respecte a aquest any 2020 intentarem d'una més alegries als nostres aficionats perquè de moment només hem guanyat un partit en tota aquesta temporada i pel que hem vist tota, de moment aquesta temporada, el nostre objectiu a llarg termini és eh, la salvació del categoria. Gràcies, a Edu. Esperem que així si sigui. Sort també amb aquest encontre. Anem amb la valoració que ens fa d'aquest cap de setmana. Miquel Alvarez, que representa el tenis taula per Bon dia. Després de les festes nadalenques, tornem a encetar les lligues sèniors de tenis de taula. A la jornada d'avui, l'equip de preferent juga a casa contra el club tenis de taula Vilabrereix. Un equip de jugadors veterans que mantenen l'estructura des de fa gairebé 3 anys i que sempre s'ha posat les coses difícils, tot i que últimament els resultats han sigut favorables. Això no creu que el partit serà complicat, com sempre, i no descartem inclús arribar al desempat, com s'ha produït moltes de les últimes confrontacions entre aquests dos equips. Tot i així, tenim esperances de que l'equip de Valafrogic pugui tirar aquest partit endavant. Respecte a l'equip de primera... Jugarà contra un equip desconegut de la categoria, el club tins de taula, Arbúcies, un equip que s'ha reforçat amb un jugador de Barcelona de categoria superior i que fa doncs, que aquest equip actualment ocupi la quarta posició d'aquesta lliga. Tres posicions per endavant de l'equip per la Fulgis Jeng. Uh, equip uh, imprevisible, perquè us coneixem el nivell de la resta de jugadors, per tant hem d'esperar a veure què passa i viure us comentarem com ha anat el tema. Moltes gràcies, gràcies, Miquel, per aquesta prèvia d'aquest cap de setmana dels dos equips del Tenis Taula Palafrugell. I per la darrera és en Xavier Ferrarons. Ens parla del Futbol Sala Vall d'Orega. Bon dia, Rafael. Uh, tal com me demanes, uh, t'envio la prèvia d'aquest cap de setmana en el Vall d'Orega Club Futbol Sala. Primer de tot, bon, bon any a tots els oients de Ràdio Palafrugell i a tu i a tot el teu equip. Aquest cap de setmana l'equip juvenil juga demà de matí, dissabte, a casa contra el Malgrat, partit de Lliga. Després del peron de Nadal, doncs eh, tornem a començar la Lliga. I l'equip sènior aquesta setmana no té partit de Lliga i el dissabte a la tarda ens han convidat a fer un partit d'amistors a la pista dels Palafolls, un equip de categoria superior a la nostra, de primera divisió girorina i, bueno, irem allà doncs, a fer un partit d'entrenament ja preparant la, la setmana que ve que tor es torna a reiniciar el, el campionat de Lliga. Gràcies per tot i dilluns us informo de com ha anat. aquí doncs el programa d'avui dels esports al punt de la sintonia de la Ràdio Palafruix. Gràcies per haver estat amb nosaltres, un espai molt més curt de l'habitual, aquests 30-35 minuts que hi hem dedicat en el dia d'avui, a veure dilluns doncs, com ho tenim i a partir d'aquesta setmana doncs, ja començar una altra vegada amb les nostres rondes habituals també de converses amb diferents protagonistes. Gràcies per haver estat al nostre costat, us esperem dilluns i divendres, després de l'informatiu migdia i de l'informatiu vespre, quarts de dues al migdia, quarts de vuit del vespre a Ràdio Pala i que sigueu molt feliços eh, i bon cada setmana.